була занесена до нас разом із християнством. Та безперечні, здається, докази того, що п'ятибанні церкви у нас були наподоблення мурованих з христовим планом. Один з цих доказів можна бачити і в тому, що бані на п'ятибаних церквах на Україні виводяться завше з брусів, та являють собою зруби до самого верху. Все це дозволяє, базуючись на тих самих згаданих вище переходових формах, прийти до цілком протилежного припущення про можливий розвиток усіх українських церков із церков хрестових, п'ятибанних, через послідовне їх упрощення. Останнє припущення – а здається нам тепер природніше і ніби має за собою більше історичних підстав. Бо ж на Україні, що мусила ціле своє історичне життя, що хвилі відстоювати свою релігійну самостійність, церковна архітектура мусила також залишатися чистіша, ліпше охоронена від сторонніх впливів. А в Великоросії, не кажучи вже про Польщу, що здавна підлягла західньоєвропейським впливам, де боротьби за національну церкву зовсім не було, помітно далеко більше західних, скандинавських, а особливо східних впливів. З церквами на Україні, як і в інших країнах, тісно зв'язані й кладовища що раніше, звичайно, і були коло церков. А в Галичині дуже часто знаходяться коло них і тепер. А з погляду етнографії, вони найцікавіші для нас своїми намогильними спорудженнями, що їх, звичайно, становить невеликий насип, що примушує думати про насипи на колишніх могилах, та поставлений коло насипу хрест. Насипи, більше чи менші існують по цілій Україні. У бойків та гуцулів вони дуже незначні, а в інших місцевостях бувають і пів метра заввишки, а то й вище. А що до хрестів, то тут помічаємо дуже велику різноманітність. У бойків східньої Галичини хрестів іноді навіть зовсім не ставлять. А на могилах часто можна знайти порожні горшки, за які одні нам казали, що в них ставлять воду для небіжчиків, а інші що це останки похоронної тризни. В інших місцевостях, заселених також бойками, як, наприклад, у селі Плав'є, на могильні хрести дуже прості і означаються надзвичайно малими розмірами. Навпаки, як на Волині, так і в Галичині хрести досягають величезних розмірів, особливо заввишки. У місцевостях, не дуже багатих на дерево, на могильні хрести роблять з двох збитих під прямим кутом брусків. А в інших місцевостях, де більше лісу, їх вирубують з цілої деревини як, наприклад, на Великому Цвинтарі в селі Холопкові Глухівського повіту на Чернігівщині, а в селі Андрієвичах Новгород-Волинського повіту на Волині. Звичайно, христи відзначаються простотою, і єдину їх оздобу становлять дві дощечки, прибиті на кшталт маленького дашка, щоб по ньому спливала дощова вода. Іноді хрестам надають вибагливішу форму, випилюють на кінцях ріжні орнаментальні мотиви. Щодо цього, то найбільшого багатства та різноманітності досягають гуцульські цвинтарі, До часом тяжко знайти два хрести цілком однакової форми. Родичі небіщиків наявно дбають, щоб випередити один одного в оригінальності та багатстві орнаментації. Крім дерев'яних, ставили раніше та й тепер часом ставлять кам'яні хрести.